Oemari Lotegi, bertsololaria eta politikari errepublikanoa izan zen. Bertsoa bere ideiak defendatzeko erabili zuen. Herriko eskolan oinarrizko ikasketak egin eta hainbat lanbidetan jardun zen. Aita mandataria zuen, baina bera eraikuntza munduan hasi zen lanean. Oso gazterik ezkondu zen, mila zortziren eta laurogeita ham osteko tsailean heereetzi urterekkin. Zortzi semealaba izan zituen, Gainera, Euskararen gaia oso presente izan zuen bere bizitzan eta Euskararen egoera txarrak asko kezkatzen zuen. Lagun artean kantatzea gustoko zuen arren, sekula etzen izan lopetegi plazako bertsolaria eta bertxo idatzi ugari utzi zituen.